Бігали мене на землю, киї тягнуть. Прибігла моя жінка, ще тоді жива була, заголосила, цілує чоботи в боярина просить, не бийте, знаю, що до смерті можуть забити, а я мовчу, о ну, що я можу діяти? Розгнівався боярин, як загрлав на мою жінку, геть, а то й тебе підкий. Замовкла жінка від страху, а мені сіли на голову і на ноги, а руки зв'язали. Ой, як ударили перший раз. Аж у очах почерніло. І другий раз припекли. Я подумав, що загинув. Але далі не б'ють. Що таке? Мені ж не видно. Головою в землю затовкмачили. В рот піску набилося. Дивуюся. Коли чую розмову, з кимсьо боярин перемовляється. Хапають, піднімають мене, глянув. «Роман?» – питає в боярина. «Це що б'ють мене?» То йому тівнові слова переказує. «Думаю, ну тепер загинув я, бо знаю, Роман крутий, норовом, сердитий». «А де тівон?» – питає Роман. «Той підходить». «Так було». «А він крутиться, каже, він завжди такий непокірний. Це про мене». «Роман як гримне. Ти кажи, так було». Бив він тебе, підняв руку на боярського слугу. А я осмілив та многи Романові, цілую землю. Землю кажу, святу поцілував, не бив. Роман кинув оком на мене, правду мовиш, святу правду кажу. Атюн, як кинеться до мене. Що ж ти князеві хулу несеш на мене, та мене свідок є. Роман до нього є свідок, є. «Сюди його?» «А конюх недалеко був, іде трясеться, він усе чув, що тут говорилося. Глянув на мене і зблід. Кажи, кажи, нацьковий його тіун!» Роман як розсердиться, як гаркне на нього. Я мало не впав від такого голосу. «Іде ближче!» – кличе він конюха. «А ти правду кажеш?» Той і перелякався. Що як тіун признається?» Тоді його такого світка за злий язик повісять. Ну він, він, до романа, плаче, усе бачив, каже, не бив тіуна клем'ята. Це про мене він, бо я клем'ятою називаюсь. Тіун, каже, настрашив. Я боявся та й сказав боярину, що бив клем'ята тіуна. О, що зробилося з романом. почорнів весь. І так він, смуглявий і бородата усе чорні. «А такий став страшний!» а, «Іди сюди!» — крикнув на тіуна. І тільки той підійшов, як ударить він його києм. Так то й впав. «Мені правда найдорожча!» — кричить Роман. «А ти що, поганцю, на людей хулу несеш?» Та б'є тіуна ногами, геть звідси кричить. Тіун як схопиться та з дворища, бо я слова, а Роман на мене свариться». Ти не думай, кричить, що на княжих та боярських слух можна руку піднімати, тільки ти зробиш, уб'ю. І так блимає очима, що я аж затіпався, ноги не держать. А за те, що сміливий каже, що не побоявся правди сказати, милою, не буду, кажу. А сам знаю, що у сусідньому оселищі з Романового наказу двох закупів вбили за непослух. І скаржитися не йди до романа на бояр, ще й сам винен будеш, а боярин завжди правий. Бачу, що живи лишився, лихо пройшло, кинувся в ноги Романові. Хочу просити тебе. Візьми від цього тіуна, бо з'їсть він, мене а в мене діти. Пустив своє селище, княже, або в ліс до пчів, буду мед для тебе драти. Роман глянув на боярина. А той знає що треба приємне зробити князеві. Вклонився йому. Я, каже, дуже радий, нехай йде Клим'ята до тебе. От так я й пішов сюди, на княжу землю. Знаєш, Іванко, і досяглянувся, чи ніхто не чує, шепнув на вухо Іванкові. Воно однаково у кого бути, чи в князя, чи в боярина, і той, і той шкуру бере, як з ведмедя. Тільки кожен з нас хоче, щоб менше драли. Та я й перейшов до князя. Отут і живу вже, років з тридцять. Чінка давно померла, а діти мої в старому оселищі, Боярському. Правда, воно вже княже, це оселище, бо боярина того лиха води вхопила. І воноки в мене є, «Ой, він глянув на сонце, пора, пора вам їхати». «Ей, отроки, вставайте!» Гукав він на поснулих під дубами хлопців. Ті неохоче вставали, так добре спалося. Поки сідлали коней, дід не відходив від Іванка. «А що ж ти, сину, робити будеш, дешитимеш?» «Я дідусь і ковач, квати залізо можу. Тільки кузні нема, засміявся Іванко». А я і тут тобі раду дам. Помер мій старший син. У тому ж оселищі ковачем був, і кузня в нього лишилося. А що його стара жінка з нею робитиме? Іди тих, пере кузню. Я скажу невісті, що ти хороша людина. Там у селищі мої онуки, щось їм поможеш, так? Плянув, примруживши в очі на Іванка. Дідусю, дідусю, «Як вам і дякувати?» уклонився в пояс Іванко. «Е, «Дякувати? Потім я тобі маю дякувати. Кузня Синова при ділі буде». Знову лісом їдуть хлопці. Тільки веселіші вони тепер. То одному, то в другому гурті спалахує сміх. І коні бадяріше біжать. Іванко, не терпиться. Хоч би до захід сонця доїхати. Він стібає коня. І той скаче, відкидаючи копитами землю. Іван коня оглядається. Зараз йому нічого боятися. Вороги далеко позаду лишилися.